А захід палав густим малиновим вогнем, який перетопилося раптом усі різнотоння барв. Наливався тим малиновим світлом весь світ навколишній, як і їхній сад. Скло на вікнах раптом запалало гострим і високим полум'ям. Топлячись у тій пожежі, будинок начебто відділився від землі, став легкий та примарний, з повітря витворений. Легкими та примарними стали і вони, і хоч він не відповів поглядом під ту хвилю на погляд її, вона зрозуміла, що тільки щастя її, що біля цього чоловіка. Боялася, що мить отця швидко мене, що мене її ясний надпорив, що все прозоре знову стане кострубатим, а коли це і справді сталося, не відчула урази і невдоволення на встах її чоловіка, Знову ожила та ж таке його мила, ледь помітна усмішка. В один із серпневих днів того таке 1911 року він справді не міг знайти ладу на копиченні рахунків, що лежали перед ним. Дивився на них порожніми очима, потім звівся, коротко послався на нездоров'я і вийшов із приміщення, якому просидів майже сім років. На вулиці озирнувся і побачив замість двоповерхового будинку непрохідну і безводну пустелю. Тихе світло осяяло його. Здавалося, внутрі його почав горіти невеликий світильник, що й заповнював його отим прозірчастим сяйвом. Ішов через вулицю і не бачив цієї вулиці. Товкола неслись екіпажі, проїхав гуркочучий трамвай і обличчя пасажирів, які дивилися крізь шибки, були виблідлі і напівпрозорі. Спустився Чуднівською вулицею донизу і пішов широкою сягнистою ходою в напрямку Павлюківки. Там звернув у вузеньку вуличку і попростував до голови Чацького та Черкісових літніх будинків. Тут шуміли широкими кронами сосни, і він відчув, що саме цього спокою йому захотілося – де-неде траплялися люди, які здивовано позирали на блідого високого чоловіка, але той не помічав їхніх поглядів. Спустився у глибоку, заставлену з біч скелями долину, і вже тут, присівши на камень, збагнув, що світло йому всередині побільшало. Сталося йому, що все навколо різно освітилося, сяйво те поплило з неба, і все єство його почало насичуватися дивовижним яскравим спокоєм. Всі чуття його обернулись у це єдине наслухання і теплу радість. Бачив скелі, що нависали навколо, безладно громадячись одна на одну, відчував небо, що наче приспустилось і лягло йому на душу, пізнав раптом увесь світ, засіяний тим таки світлом повної гармонії, але сплетений у надзвичайно складний вузол – Здавалося, душа його розширюється, роблячись безмежно широкою, відчув пульс дня, що ожив отут на цій землі. З'єднання всього живого, неба і землі, води і землі, а також води і неба, чудовий вогонь запалював усе це, напоюючи і живлячи. Побачив він, як рухається сік від коріння до стебла в траві та гіллі кущів, як п'є тепло і повітря ящерка, і як травиться в золотому соку в ній зловлений комар. Відчував над собою там, угорі горі, величезний і безмежний простір. Його душа проходила туди, розкладаючись на етер, плевла, обволікуючи далекі планети, метеорити і спутники. Великий космос, засаджений круглих тіл, явив йому раптом свій слагоджений ритм. Все там було сповнене і впояне найтоншим прониклим вогнем. Здавалося, що цей вогонь виходить із нього самого і розсівається в просторі. Водночас він, той вогонь, приходить із простору і до нього, єднаючись на півдорозі чи в початках, створюючи ті первні, що ними і стають потім круглі тіла. Невимовне задоволення – яке відчував під ту хвилю, поглиналося безодне світла, і в ньому, як і в безодній отій, було розсіяне тонкою матерією тихе і беззначальне відчуття вічності. Сидів між сіро каміння, від відтак від світу, і раптом ясно і чисто зрозумів, що все довкола нього, все біля нього і все в ньому існує, тоді ж бо і народилась вперше на його вустах та легенька півусмішка, якої обличчя його повивалося привабливістю, а очі ояснювалися спокійним та мудрим світлом. Тож, коли він устав, щоб покинути це мимовільне місце усамітнення, міг уже ясно і просто понести те світло з собою, хоч зовні був блідий, наче стіна. Таким блідим, як стіна, і побачила його Марія, і пережила перші незвичайні хвилі затурбування. Вона переживе таке ще двічі, завжди по-новому, але результат буде один. Їй доведеться опікати його під такі хвилі, як дитину, тож і ставитиметься вона до нього, як до дитини. Першого разу вона продасть свої коштовності, щоб можна було прожити, навчитися простої роботи і зароблятиме на хліб учителюванням, він допомагатиме їй тим, щоловитиме рибу, приноситиме гриби і оброблятиме город та сад. Пізніше він заведе кіз, і вона научиться тих кіз доїти. Жодне слово докору не зірветься з її уст. Навпаки, коли матиме він такі нальоти, трохи його світла переходитиме і на неї. Відчуватиме тоді настрій свята, і, може, через те не збори її холодномозки, «Войовник будень». Іван же лишатиметься до неї уважливий та чулий, але тільки на смертному ложі зможе виміряти силу її відданості. Іван тоді зрозуміє, що любов, про яку він стільки міркував і яку добачав у кожній живій істоті, звела найкоштовніше гніздо, перш за все, в його подвір'ї. В той день... Коли довелося Марії Яківні схопитися за пуруча на ганку, і коли забило її подих, вона вперше й почала згадувати весь їхній довгий спільний шлях. Сиділа в лозовому кріслі на веранді, і чекаючи, поки заспокоїться серце, вдивлялася в ту синю дорогу, що простелялася перед нею. Важко дихала, і бракувало їй повітря. Не могла признатися Іванові за свою хворобу. Очі її змружилися, власне, приплющилися. Тоді проклалася та синя дорога, в яку вдивлялася вона пильно. Побачила там високого чоловіка, який гнав перед собою гурт кіз. І він, і кози зголубіли, і виблідли, повилися прозорою поволокою. Чоловік повернув у її бік обличчя, і їй знову зайшлося серце, Знайоме воно було їй і дороге. Такий безпомічний він у житті, думала Марія Яківна. І хто зна, чи міг би прожити сам. Жив, як парашутик кульбаби, несений вітром, його тягне, і він несеться. Світ для нього зело залите сонцем, і він тільки й бачить, що це зело і сонце. Дивний смуток відчула Марія Яківна, сидячи отак, пів непритомно і вдивляючись у свою синю дорогу. Вона не знала, що там, з того боку, курічки, поза межами її бачення. Іван раптом відчує її тривогу. Довго дивитиметься в бік своєї домівки, намагаючись збагнути, що там сталося. Був наче мембрана чутливий, але додому він зараз не повернеться. Дочекається вечора, Хоч на серці лежатиме, і в нього не зовсім спагнений притяжок. «Що тут у тебе сталося?» – спитав він уже ввечері, п'ючи своє молоко. Вони сиділи за столом у саду, і перед ними, як щодня, цвів захід. Вона скинула трохи злякана очима. «Звідки ляти взяв, що в мене щось сталося?» «Та от взяв», – сказав він, і м'яка усмішка лягла йому на вуста. «Що ж ти знаєш?» – злякалася вона. Він спустив погляд, дивився під ноги, і його обличчя поволі буряковіла. Марія ще більше зняковіла, і раптом стала безпорадна, як дівчинка. «Іван!» – сказала, начебто скаржачись. «У мене щось із серцем, Іван!» Великі сльози раптом викотились із її очей і бризнули на щоки. «Звернися до лікаря!» Мовив він трохи розгублено, водночас пильно її роздивляючись. І справді побачив її серце, перше так близько в нього зазирнув. Нерівно билося, і наче захлиналося кров'ю, яку мала відганяти від себе. Червоне кружало, що скорочувалося і тремтіло. Смуток увійшов і в нього, а очі його запалали. «Не хотіла тебе турбувати», сказала вона майже пошепки. Не міг їй допомогти, міг тільки бачити і відчувати. Жодної житейської вправності не навчився у цьому світі. Простяг руку і ніж торкнувся сивого волосся на її скроні. «Ми вже старі, Марійко!» – сказав тим таки теплим і смутним голосом. «Я так злякалася сьогодні!» – швидко заговорила Марія, ковтаючи сльози. «Не за себе я боюся!» Бо коли біду з цього світу вона не доказала. Раптом спинилася на ньому поглядом, ніколи не бачила вона таких очей. Були вони ясно сині. Зиркнула на захід, он він той колір, он де вона та голуба смужка. І чи від того порівняння, чи від світла, що влилось у неї, вона раптом заспокоїлася. Така я дурна. Сказала, змахнувши сльозу, і ніяково, сміхаючись, переполохала і тебе, і себе. Дивився на неї тим таки поглядом, тільки до ясної синяви додалося трохи іздивування, і побачив її такою, якою зустрів уперше. Вона щиро й широко сміхалася, і на щоках у неї цвіли найдобродушніші в світі ямки. Побачив він зимовий день. Почув іржання коней і легенький подзвін збруї, пара здіймалася від кінських морт, тремтіла морозене й чисте повітря. Засипана снігом долина була залита легкою морозною синявою. Марія ховала руки в мухту, переступала черевичками по репливій стежці, хотіла так відігнати холод і пересміювалася. Щоки її розжавіли, носок був гладкий та рівний. Її величезні очі прискали сміхом, і він замер зачарований. Пара легенько здіймалася з конячих ніздрів і від її рота, а ще вона, щоб його трохи подражнити, показала, ледь-ледь висунувши язичка. Іван підходив до неї, як молодий лев. Груди були в нього розпрямлені, а в м'язах співала молодецька сила. З уст у нього так само здіймалася пара, а коли підійшов до неї зовсім близько, пара з їхніх уст сполучилася.